Vásár Még sötétben keltünk, hogy korán érkezzünk a vásárba. Ez a július elejé számított a legnagyobbnak. Klára asszony ajánlott fel egy helyet, hogy a Katica szorgos kezeit dicsérő illatos vizet, kencét és parfümöt áruljunk. Felpakoltuk a szekére az asztalt meg egy hokedlit, Katica már az előző este elővette a ládából az abroszokat, előpakolta a kosarakat, az ajtó elé készített mindent. A nagy szuszékban a morzsolt levendula pihent, mivel a szüret után jártunk már, és csokrokat is készítettünk szép számmal. Gondosan kicsinosítottuk magunkat, a háziak a szebbik ruhájukat vették fel, és míg István a szekérre pakolt, Katica kihasználta, hogy ketten vagyunk. Hátra mentünk a kamrához, ahol végig mustrált, majd megcsipkette az arcomat. Így, ni, most már jó lesz. Szépnek a pirosposgás arcot tartották, mert az egyenletes, napbarnitott bőrt túl könnyű volt megszerezni. Az a szegény ember sajátja volt. Az uraságok nap bőre, gyermeki posgával, na az volt a divat. Az én bőröm érzékeny és vékony volt, főleg az övékhez képest, így a csipkedéstől nyomban piros lett Katica nagy megelégedésére. – Húny be a szemed! – kérte, majd azt éreztem, hogy valamivel karcolja. Felszíszentem, mert kicsit kellemetlen volt, de ez őt nem zavarta, csak folytatta tovább, nagy műkondal. Aztán egy fényesre csiszolt hatalmas tálcát emelt elém, hogy megnézhessem magam. Meglepődtem, mert egészen jól sikerült, mintha csak én húztam volna ki a szememet fekete szemceruzával. Köszönöm, szép! Mivel csináltad? Korom, kenőcs és pálca. Előhúzott egy hófehér kötényt, amit kék virágokkal hímeztek ki. Galam szürke egyszerű szoknyámból egy pillanat alatt ünnepi viseletet varázsolt. Örömömben a nyakába ugrottam. Indulás! Hallottuk a türelmetlen kiabálást. István már a bakon ült. Tudtuk, hogy a cigányokkal is üzletelni akart. Szerelési munkára hívni őket, meg egy teknőre is szüksége volt. A vándor cigányok híresek voltak kovács mesterségükről. Műhely nélkül eszközeiket magukkal cipelve vállaltak alkalmi munkákat. A környéken egy Árvai Josi nevű cigányembert kivételesen tehetségesnek tartottak. Őt akarta elcsípni István, bár az sem volt biztos, hogy megérkeznek. Katica szerint nagy volt az esély, mert Füredet a biztonságos helyek között tartották számon. Itt nem üldözték őket, sőt egy család le is telepedett az egyik idősebb oroszióvoltából. voltából. Ott oroszi pánál dolgoztak, kaptak egy házat, nyaranta meg muzsikáltak a parton, ha parancsolták nekik. Hallottam is őket távolról, mikor folyt az urimuria fürdőnél. Pár napja katica látott egy piros kendőt a templomtól nem messze, apát lakánál, egy karóra kötve, az általam zsidó kiválóságok házaként ismert rész mellett, amelyen ekkor a tihanyi apátnak egy kőháza állt. Az előző apát azért emelte ide a házat, hogy szemmel tartsa a kálvinistákat, és összeírja a neveket. A piros kendő valószínűleg jel volt. A cigányok vándorjelekkel üzentek egymásnak, hogy békés vagy üldöző emberek lakják-e a falut. Ha békés, elhozták a faszerszámokat, seprűket, kanalakat, teknőket és vájukat, a vásárba nagy szekerekkel érkeztek, sátrat vertek és tüzet raktak. Katica áhítattal beszélt róluk. Azt mesélte, hogy egyszer hallotta, mint magukban zenélnek, nem pénzért, kívánságra, hanem szívből. Azt mondta, hogy ilyen szépet még nem hallott, és várta az ördögöt, hogy erre még az is előbújjon. Beszélt egy aggastyán vak cigányasszonyról, aki ósolt a múltkor. Sajnos kicsit süket volt, így folyton kiabált, és kérdezni nem sok mindent lehetett tőle, csak mondta, amit látott, kérés nélkül is. Alig vártam, hogy lássak egy igazi vásárt. Mikor István meglátott a szekér mellett, odafordult a feleségéhez. – Jó, aki készítetted! Ezt bóknak vettem, és vidáman felültem a szekér hátuljára, Katica mellé. Egész úton beszélgettünk, és izgatottan néztem körül füreden. A határrészt a rács és füred között ajtósnak nevezték, és ahogy haladtunk, próbáltam minden területet beazonosítani. A tihanyi apátság kitűnő viszonyítási pontként szolgált. Igaz, néha megijesztettek a látottak, de Katica közelsége megnyugtatott. Csak kérdeztem és kérdeztem, ő meg mindenre válaszolt. Azt meg őszintén csodáltam, hogy kíváncsiságomért István sosem ripakodott rám. Ő is tudta, hogy valami nem stimmel velem, de nem akarta beleártani magát, a feleségére hagyta a dolgot. Te mértek mellett haladtunk el, míg arácson csak egy volt, füred, tömve volt velük. A sebesen csobogó patakok átszelték a vidéket, és úton útfélen malomépületeket fedeztem fel, amelyeket a molnárok és a nemesek egyaránt bírtak. A látványa egyszer rejtett ámulatba, miközben fájt is, mert húsba vágóan emlékeztetett arra, hogy ez a világ teljesen más, mint amiben én születtem. Az időutazás riasztó valóságát tárta elém. Ha rájuk néztem, a szívem a torkomban dobogott. Izgalommal keveredő félelmet éreztem. Messze még az ipari forradalom. A vízimalmok a patakok mellé épültek. A malomkereket hajtó patak feldúzzasztásával pedig romantikus hangulatú malomtavak születtek. Tömve voltak hallal, bőség uralkodott. Körülöttük meg nagy zöld legelők és rétek feküdtek. A táj élénkebb színekben pompázott, és a magasabb pontokról az egész vidéket beláthattam. Épületek nem zavarták a kilátást. Az emberek a természetben éltek, annak részeként. Művelték, de nem építették be. Vele és belőle éltek, de nem foglalták el. A modern balatonfüredi viszonyok szerint meghatároztam magamban a malmok helyét. A szilverpláza helyén, a közösségi ház helyén, a koncféle antik magtár épület helyén, a Siske utcában, a régi Temető utcában, illetve az Agrószálloda helyén és a vasútállomás környékén is volt egy malom. Ezek határozták meg az összképet. Messziről jött szemeimnek újdonság volt az ennyire szellős és beépítetlen természetes táj. A bariska elnevezés ismerősen csengett. A későbbi Noszlopi utcától a partik terjedő részt jelentette. A kemping területe itt a Fenék vagy Fenékalja nevet viselte, és az állatitatás és halászat kedvelt szinterének számított. Katica is érdeklődött, hogy mit ismerek. A Siske, Tamáshegy, Öreghegy, Malomvölgy közös pont volt. Mindketten ezen a néven ismertük őket. A fűzberekhez érve égő fákjákra és nagy zsivajra lettünk figyelmesek. Hangos gyerekkacaj töltötte be a hajnali levegőt. A patakokban gyerekek rákáztak. A zsákmányt a piacon adták el, hogy árából szörpöt és mézes kalácsot vehessenek. A terület a 21. századi vásárcsarnok mögötti részen feküdt. A kéki patak volt az, ahonnan puszta kézzel fogdosták a rákokat. A legkisebbek olyan három éves formák voltak. A kicsikre a nagyok vigyáztak. Felnőttet nem láttam. Fákjákkal a kezükben mezit grándoztak. Úgy véltem akkor, hogy nekik van a világon a legjobb dolguk. Egyre több gyalogszerrel érkező tűnt fel, akik mind a vásártér felé tartottak, pedig csak éppen pirkadt. Nem állatvásár volt, mégis hajtották azokat is, mert az esemény az előre eltervezett cserék és vizettségek időpontja, helyszíne is volt. Többször is tartottak vásárt egy évben, tavasszal, nyár közepén és ősszel, de az akkori, a júliusi volt a legnagyobb és legnévósabb. A fürdő miatt akár grófgyerekek és bárók is feltűntek, a parasztlányok örömére. Az orosziékhoz az zicsék és batyányék is jönnek vizitre, a Katica. Eszterházi lánykergetők is lesznek, válaszolt István, már kúrára is bejelentkeztek. A nevek izgatottá tettek. Az ekkor még meg sem született gróf Batyányi Lajost idéztem fel, és szerencsésnek tartottam magam, hogy nem egy zsákfaluba pottyantam, vagy a tatárjárás idejére. Einstein híres mondását a saját bőrömön tapasztaltam. Minden relatív. Tényleg. Az oroszi kúriához is elhajtottunk, hogy István bevigyen egy sor ajándékot, cserébe a piac helyért. Elakadt a lélegzetem a nemesi udvar láttán. Egy tájba illő, romantikus luxusvillát pillantottam meg. A masszív kőépületet úgy karolták át a zöldre festett fatornácok, mint anyai ölelés a hazatérő gyermeket. A faveranda szívélyes és meleg hangulatot árasztott, a kúria épületet húsz méter hosszúra és legalább ötszáz négyzetméter nagyságúra becsültem. Nem bírtam levenni róla a szememet. Elképzeltem magam a fatornácon könyökölve egy szálfürdőköpenyben, miközben a fülemben hallottam az udvart betöltő hajnali madárcsicsergést. Az orromban éreztem a ropogós zöld nyárlevegőjének üdeségét a teraszon elköltött lassú reggeli közben. A vázsonyi házuk nagyobb, rántott vissza a valóságba katica hangja. Vázsony urai, másodfölde nem bír, kis szőlős csillege billegő és hidegkút. Odáig ér a földjük és a kezük. Az első benyomás után gyorsan eszméltem. A társadalmi különbségek jutottak eszembe, keserű dühöt ébresztve szívemben. Hirtelen már nem tudtam értékelni. Az érem másik oldala, a szembetűnő paraszti szegénység ellen keltett bennem iránta. Eddig csak hallottam róluk, a dúskáló urakról. A saját szememmel látni azonban tényleg más volt. Míg én egy sátorban éltem a koloska tövében, ők ebben a palotában. És ez csak a nyári rezidenciájuk volt. Az apát tihanyban élt, az eszterháziak pápán és devecserben. A káptalan pedig alig hagyta el Veszprémet, de ők, az orosziak, itt voltak Füreden. A szószoros értelmében bírták és uralták. Az épület kifejezte ura gazdagságát, de az ízlését is. Az óri pompa kedvéért nem mondott le a melegséget sugárzó, egyszerű, családias hangulatú megoldásokról. Különvilágot teremtett a semmi közepén botanikus kertel. Számomra ismeretlen cserékkel. Kitűnő fekvésnek köszönhetően a nap reggeltől estig beragyogta az udvart. Mintha még a fény is ranghoz méltóan esett volna az emberre. Az épülethez köves út vezetett, és a melléképületek. Kisebb házak is rendszer alapján kaptak helyet. Hazugság volna tagadni. Első látásra ejtett, De a félelem később elnyomta ezt, mert az épület szimbolizálta a hovatartozást. Az enyémet is a sátram. Észben tartottam, hogy pontosan ennyire értékes az életem is. Csak decemberig maradok. Ezzel biztattam magam. István bevitte az ajándékokat, mi meg a vásártérre iparkodtunk. Mire a nap teljesen előbújt, addigra odahortunk mindent a helyünkre. Katica rendezgette az árut, István pedig körjáratra indult, hogy megkeresse Josi cigányt. Körbenéztem, és a termelői piacok hangulata jutott eszembe. Hasonlított a kettő, de ezt bájosabbnak találtam. Persze, hisz ez autentikus. Mindenki a pultját díszítette, hívogatóan rendezgette a portékáit. Néhol madzagokat feszítettek ki a fákja tartók közé, róluk friss zöld borostyánokat lógattak le, mint ahogy a füzéreket szokás. Különféle árusok érkeztek számtalan portékával, voltak hasonló termékek, és voltak konkurencia nélküliek is, mint a mézes kalácsos. A rákász gyerekekre gondolva biztosra vettem, hogy ez lehetett a legjobb üzlet a bormérés után. Feltűnt itt minden, ahogy nálunk is a piacon, a bőrárutól a kerámiáig. Nem mindenki árult asztalról, akadta aki a szekerét használta. Ezek a gazdák már hajnalóta kúrjongattak a faluban idefele jövett. Kofák, parasztasszonyok a földön lévő ponyvájukra pakolták ki a zöldségeket, gyümölcsöket. Sok közülük mezitlábasan érkezett. A sátra árusokból temértek volt. Papucsos, cipkeárus, szűcs, gyolcsos, timár, cserző, szígyártó. Velünk szemben a subás pakolt ki. Egyik oldalunkon gyertyaöntő, a másikon pedig a kenyeres asszony pogácsákkal. Jó hely, messzi a köpködő, állapította meg Katica. Láthatta az arcomon az értetlenséget, ezért rögtön megmagyarázta. A köpködőben támaszkodnák a munkát kereső napszámosok, vándorok, csavargók és dolgozni kész cigányok. Nélküle ott álltam volna én is a köpködőben. Vagy talán nem is ott, mert ha nem találkoztunk volna, 1763. július 11-én, a nyári vásárnapján én már bőven alulról szagoltam volna az ibolyát. Portékáink kelendőek voltak, mindig áldogált valaki előttünk. Habár sok volt a szegény ember, aki csak nézegetett, de így is elegen vásároltak. Csalogattuk a vásárlókat a kellemes virágillattal, volt, aki a levendulát jött csak megszaglászni. Katica elégedetten számítgatta, hogy nem marad árunk, sőt, lehet, hogy már kora délután bezárunk. És utána haza megyünk. Fordultam hozzá kisé csalódottan. Miket beszélsz? ná, mulatunk! Egyre jobb lett a kedvem. Ez lehetett a mézsörtől is, amit István szorgalmasan hordott oda nekünk. Ezelőtt még sosem láttam becsípve, és meg kell hagyni, jól állt neki. Mosolygott, beszélgetett, mindenre áldomást ívott, és néha a felesége fülébe énekelgetett. Katica is élvezte a vásárt. Ebédre mindketten rostélyost választottunk peretszel, utána mézes kalácsot. A méz megdöbbentően édes volt, nekem kissé erős is, nem kedveltem meg, viszont fenségesen illatozott. A cukros akácvirágra emlékeztetett. Előkerült egy mutatványos is. Méghozzá egy igen jóképű legény, akit a lányok már is kergettek, és hallottam, ahogy gergelynek szólítják. Az igazán helyes arcú, izmos férfi olyan magas lehetett, mint én, ami ritkaságnak számított, mint ekkorra már rájöttem. Engem a 168 centiméteremmel sokan a magas özvegyasszonyként emlegettek. István leginkább a nevemen Annának hívott, de mikor csak magunk voltunk, akkor gyakorta te lánynak ha tudta volna, hogy nem vagyok özvegyasszony. Lehet, hogy tudta is. Abban ennek ellenére biztos voltam, hogy Katica megőrizte a titkomat. Azt hiszem, amelyik férfi igazán szereti a feleségét, sosem faggatja olyanról, amelyről az hazudni kényszerülne. Miután mindent eladtunk, körbesétáltunk Katicával. Ponyvák alatt egy zugban könyvek sorát pillantottam meg, és azonnal elindultam abba az irányba. Katica szorította meg a vállamat. Anna, ez nem szabad. Meglódult a szívverésem a gondolatra, hogy majdnem lebuktattam magam. A könyvek a ponyva alatt mégis tovább hívogattak. Itt jön a tekintetes asszony. Félreálltunk úgy, hogy lássuk, hová tart. Megengedett dolog volt bámészkodni, mindenki így csinálta. Talán illet is csodálkozni. Klára asszony lila szoknyát viselte lilakendővel, Ezüstös hajával még inkább arisztokrata hatást keltett. A határozott asszonyt többen is kísérgették, kegyét keresve, miközben ő egyenesen a könyvkereskedőhöz tartott. Ő is tud olvasni, sőt írni is, mondta katica. Meggyőztem, hogy ezért mi is nézzük meg a könyveket. A kalendáriumokat és Bibliákat erre találod, igazított útba automatikusan a zsokétestű fáradt arcú könyvárus testét borító tejfehér bőre évek óta nem láthatott napot. Fekete karikás szemeiből arra következtettem, hogy sokat éjszakázott és keveset pihent. Mosolyogva bólintottam, de egy lépés sem tettem abba az irányba, hanem egy diszkrét barna kötésű könyveskét emeltem fel. Lóránt Fizsuzsanna volt a szerzője. A címe pedig Mózes és a Proféták, azaz az igazi keresztényi vallásnak 45 ágazatainak szentírásbéli győzhetetlen bizonyosságtétele. Belelapoztam. Egy idézetes könyvre hasonlított. Tehát nem ő írta, hanem a kedvenceit tartalmazta. Ez magyarul van, viccentett nekem a fehér arcú könyváros. Egyébként mit keresel? A latinok erre, a magyarok itt, ezek pedig németek. Mutogatott, majd megpaskolta a maga előtt sorakozó könyvtornyok tetejét. Magyárt, válaszolt helyettem Katica. Akkor jót fogsz, az is imádságos, mire kell? A férjemnek, előzött meg ismét Katica. Akkor azt azonnal tegyétek le, mert asszony válogatta, nevetett fel. Inkább ezt vigyétek el neki, mutatott egy fekete borításúra. Nyúlni akartam érte, hogy megnézzem, de Katica finoman megakadályozott. – Miről szól? – kérdezte az árust. – A madénóták. Garantáltan izgalmasabb, mint az imádság. A könyvárus mosolyából arcpirítósorokat sejtettem, de nem firtattam a dolgot. Egy könyvet sem vettünk, de legalább az árakat láttam. Igen drága mulatság volt a művelődés. Volt kötet, amiért egy forintot is elkértek. Ekkor kemény ütés érte az arcomat. Egy teniszlabda nagyságú varrott bőrlabda pottyant a lábamhoz. Arcomat végig simítva felvettem és körbenéztem. A mutatványos fiú vigyorgott rám. Visszanevettem rá és odadoptam a labdáját. Ő persze könnyedén elkapta, noha egyszerre öt másikkal zsonglőrködött. tetsz -e neki? mondta Katica. István lépett oda hozzánk vígan, hogy ideje a vásárfiának. Leginkább egy könyvre vágytam, de tudtam, hogy az lehetetlen. Katica egy új köpenyre áhítozott, a jelenlegit még az anyjától kapta. A korasszonyainak nem kellett ruhás szekrény, elegendő volt egy láda annak a pár ruhadarabnak, amit bírtak. Volt asszony, aki egész életét egy garnitúrával éltele. le. Akkora érték volt itt a habitus, hogy még a férfiak házasodási kedvét is befolyásolta, hogy az újasszonynak mennyi ruha kellett. Ilyenkor hihetetlennek tűnt a XXI. század a Gucci, a Chanel, vagy csak a háundem készlet gazdagságával. Katica talált egy töpenyt, amolyan földes színű, sötétebb darabot, és ahogy próbálgatta, annyira kivirult, mint egy kamaszlány. István is észrevette rajta a kicsattanó örömet, le sem tudta venni róla a szemét. kedvűen fizetett, még alkudni is majdnem elfelejtett, annyira Katicát bámulta. Én az új kötényemhez passzoló kékes főkötőt választottam, mert szívből utáltam a nagy fehér főkötőmet, ami a fürdőben kötelező volt, és úgy állt a fejemen, mint a szolgálólány meséjéből híressé vált darab. Ez csupán a tarkomra kellett illeszteni, hátra csúszott hajhálóra emlékeztetett, a kendőanyagból készített viselet alulról fogta a kontyomat. Katica mindjárt le is vette a fehéret a fejemről, és megkötötte az újat. István is szélesen mosolygott rám, úgyhogy nem állhatott rosszul. A kék szint mindig is szívesen hordtam. Nem igaz, hogy a kék szeműeknek áll csak jól a kék, a barna szemet nagyon is forrón kihangsúlyozza. Hiába a főkötőviselés az özvegyasszony státuszom miatt elkerülhetetlen volt. Mivel a fejem már bekötve, kötelező volt így viselni a hajam. Egy jó asszony a főkötőt vette le utoljára, este, és ezt tette fel elsőként reggel. Szerencsére István nem volt vaskalapos ebben sem. Ahogy haladtunk tovább, meghallottuk a kiabálást. Azonnal rájöttem, mi lehet ez. A cigányasszony, akiről Katica mesélt. Jósolt, vagyis kiabált éppen. A tömeg meg morajlott. Volt, aki vénkurvának nevezte, de sokan tolakodva mentek elé. Előtte pénzérme kupac és termény feküdt a földön. Mindenki azzal fizetett, amivel tudott. Katica beállt a sorba, engem is magával húzott. Menjetek csak rozmaringok! Intett kedvesen István! Én addig körbejárok. A seborvos érthetően fenntartásokkal kezelt egy jóst, és ez így volt rendjén. Noha, mint a felesége roppant lelkesen elárulta, István érkezését is megjósolta neki ez a vénasszony annak idején. Ha eltűnik a medve... Megjön a nyár neked. Ez számomra nem hangzott egyértelműnek, de Katica hinni akart benne, és meg tudta magyarázni. Füreden állítólag, ahogy említette is egyszer, voltak medvék. Majd István megjelent egy nyáron, és azóta egyet sem láttak. Minden esetre annak nagyon örültem, hogy medvék talán már nem lakják az erdőket. Meg aztán én egy időutazó vagyok. Miért is lennék szkeptikus egy jóssal kapcsolatban? Katica sorra került, a cigányasszony megszorongatta a kezét, majd maga mellé rántotta. Látok egy galambtojást, amiből fióka repül el. Erre Katica odadobott egy érmét, és tovább lépett. Rám került a sor. Megfogtam a fölfelé nyújtózó öreg kezet, de alig érintettem meg, hevesen eldobta magától. Vaksi szemével nézegetett az arcom felé. Gyere közelebb, hadd nézzek a szemedbe. Az emberek felhördültek a hátam mögött. Ez nem volt jó jel. Féltem tőle, de engedelmeskedtem. Vizet látok, sok vizet, amiből kirepül egy fűre. Újra megfogta a kezemet. Tenyeremet az arcához tette, majd eltorzult grimasszal vinnyogott. Ez már igazán megijesztett. Attól tartottam, hogy olyat mond, amivel a mágiára küld, és amikor segítségkérően katicára néztem, az ő arc kifejezése is megerősített abban, hogy a félelmem nem alaptalan. Az öreg asszony végül abba hagyta a sipítozást, és a botya segítségével feltápászkodott. – Káprázatos! – motyogta. – A fülemhez hajolt, és belesúgta. – A macska kiköpi a füri. Ismét megfogta a kezemet, az égre tekintett, potyogtak a könnyei. Ekkor már megsajnáltam. Rosszul érintett, hogy bánatot okozott neki, amit az én tenyeremből olvasott ki. Katica odalépett, a kezébe nyomott egy érmét és intett a fejével, hogy végeztünk. A cigányasszony azonban nem eresztett, újra transzba esett, úgy kiabált. A pokol jön el! A pokol! István erre ott termett, és levette rólam az asszony kezét. – Elég lesz, banya! Az emberek megbámultak minket. – A jövő Isten kezében van. Ezt a komédiát nehogy komolyan vegyétek! Figyelmeztetett minket István, ahogy otthagytuk a jóst. Sorba álltunk pálinkáért. Ittunk pár kupicával, és többet nem beszéltünk a dologról. Ránk esteledett. A cigányok meggyújtották a tábortüzeket, és jókedvűen kúrjongattak. Már csak az étel és italárusok voltak nyitva, mindenhonnan hangos nevetések, áldomások hallatszottak. Fákják lobogtak körös körül, és előbújtak a muzsikus cigányok, akik könnyedén hozzácsapódtak a társaságokhoz. Ha a megrendelő hamisan énekelt, akkor is biztatták. Akár százszor is elhúzták ugyanazt a nótát, hiszen az vezet, aki fizet. A mutatványos fiú tüzet fújt ki a száján, a lányok énekelve táncoltak mellette. Tőlük nem messze cigánylány táncolt egy ügető ló hátán, és a távolban felfedeztem egy kisembert is, aki egy szolos férfi nyakában ült. A férfiak és a nők külön csoportban táncoltak, a férfiak csúlyogattak, ugráltak, csettintettek, tapsoltak. Virtuóz koreográfiák születtek, közben az asszonyok-lányok járták a körtáncot mellettük, a zenészek meg fáradhatatlanul húzták a talpalávalót. A sok bortól és sörtől pisélnem kellett, így a piac széle felé vettem az irányt, ahogy a többi asszonytól is láttam. Ahogy visszaindultam, Gergely, a mutatványos legény, jött velem szembe. – Van kedved sétálni? – szólított meg bátran. – Köszönöm, nem – válaszoltam mosolyogva. – Helyes fiú volt, de semmiféle bonyodalomra sem vágytam. – De nem tetszem? – Sok lány sétálna veled szívesen, válasz inkább közülük. Nekem asszony kell, nem lány. Sok sikert kívántam neki, és elindultam, de utánam kapott és magához húzott. Miért nem kellek? Te nem vagyok elég jó neked? Egy vásári mutatványosnál többre tartod magad? Elöntött a pánik. Megmutatom neked, hogy milyen az igazi férfi. Vicsorogta, miközben az egyik kezemet szorítva magához húzott, a másik kezével pedig belemarkolt a fenekembe. Szabad kezemmel ösztönösen úgy fülön vágtam, hogy meglepetésében engedett a szorításán. Ezt azonnal kihasználtam, és kitéptem magam a kezéből, majd rohantam a táncosok felé, ahogy csak bírtam. – Kurva! Hérjelek csak utól! Azt is megbánod, hogy megszülettél! Hátra sem nézve futottam. A fél egy fiatal férfi csapat hangjait vettem ki, rohantam arra felé. Egyiküknek nekiszaladtam, amiért gyorsan elnézést kértem. – Te szuka! Azonnal gyere ide! – ordított Gergely. Az ismeretlen bekapaszkodva visszafordultam, de nem láttam a mutatványost. Viszont észrevettem, hogy ezek a férfiak ide vizelni jöttek, úgyhogy még egyszer bocsánatot kértem, és tovább siettem a világosság irányába. Katicáék még mindig táncoltak, így volt egy kis időm megnyugodni. A vásár is ültek, és a méz édes illata, a gomolygó füsttel keveredve – Hamisítatlan középkori hangulatot árasztott, és lassan a szívverésemet is csillapította.